بسم الله الرحمن الرحم واللممهکان ته حاض حصللاسو د لا توجددو في جمع نې سوان دشاې یو خپله ف سفا ده او پهغې ن شال سی به تعبیر دے ارتفاق او د شال سے پریس باندې ارتفاقات چې دینه د سالور دي دا یو سوکرہی هغه ارتفاقات ارباع او تمهید دي تمهید خو په یو ټکی نیم کې و مختصر درس تمهید دي چې ټول خلک چې دي انسانان نو دا په داسکه چې کم ارتفاقات تیر شو په تدبیرات نافعو کې د سہولت پوس سکیمونو مونږ تدبیرونو کې ټول برابر نه دي ټول سن دي برابر نه دي د برابر والی د نه برابر والی یو وجا اختلاف د مزاج ده. دزن دی اوس دزنی ځې سړی چې کمم نهنو یاره سا وخت د د سیل چررک سردي خوخت نو مزاجونه ص دي مختلف دی دواکونه هم مختلف هم دی قلونه هم سر مختلف دی ااکونه مختلف دی د چا عقل تیز دی د چاقل کمزور زور دی نو د چاقل ډیرشيته کار کوي نو هغه ک قوتې اتحاد وي او چا کی چې تلیو کې دا ډېر را نو قول مختلف شي او درمه دا ده چې ف سط هم مختلف دی ځې سړی دی هغه دومره چې کمنو مصروف دی چې هغهته د زلو سی زونو او سوچ بلکل نو ورزی او ناغی تا سوچ کولو تا فارغ دے اوس د بانډو خلق تے نو دو جون دے گران دے لگ گونتا کی آغای خشاک جدا راوڑا الگواڑی دے گرانا واخ جدا برا برا والگواڑی زمی دارے جدا برا برا والگواڑی ناغا سوچ دوره موقع کوم زمی لاوی گی خارے دے ناغا سردا سوچو نا نشتا واخر را وړه خوشا را وړ هغهته د زینو سیونو سر ششی دی فرصت دی نو په زونوسیونو کې چې کم هغه سوچ کولی شي نو دا د فرصت او د دمې فرصت مسله هم ده نو د د درې وواړه نه دا را چې انسانان په دې ارتفاقاتو کې یو شانې دي صحیح شو نزن دا سی دی شده ها غی مزاج هم اعلا دی اقل هم اعلا فرصت و تا هم خمیل آوی گی نو دا دا ارتفاق پا دیر مزیدار وي دا, دا دا تمدن چی بھی گنا دا د خار زندگی چی دا او د شریک زندگی دا بچه کم دنو دیر مزیدار وي نو دا, دا دا ارتفاقات په د اعلا دا رجی وی سبا حالا درجی وي دو هم داسې دی چې مزاجم لګات نه دی اوقل کمم کم جوری دا فرصت په سره هم سردي کام دی نو د هغې ارتفاق په دا نه درجی وي برې سزو نفادهیغلی بس ګزارې غونې واللو وي نمخ مخکې چې کمم ذکر کل مساححتې عامما دارنې وې جمال اچت تقللی د نو پدغه درو واله خلک مختلف شو کنه اچھا به دور زهي چې يره به د اصلو پېزو کوري چې په زېته فائدې چې په دا زېني چې يره پوره کلي تاسو شي فائدې هغه سوچ له کاټ ته نه چازو کې جمال نه چې هغه وي چې مړو په سر بجناله شونډ سره کې دام صدا ډیر اودغه وله سترګي ولسكي تورې کې ويخته ولسكي غوړ کې دام خمازه کې او ځ به بیویپار روبانرهزاره کي ی غ لکوونته په بره باې زی لکهم په هزاررو سا ه کهذ روپ سره په می ک پانې س کوي ورکي د هغې زه وې جمال لږ دی زیات دی نو دا ارتفاقات په هم د کششانت را ځي لنډه دا چې دوه قسممه شو یو ارتفاق د دراجای اعلا شو او دویم ارتفاق چې کم نهنوغا د د جلای شو لږ د ادنا د راې شو در ادنا نو بیا دریم نمبر ک شاب دا ووي چې دا د شیک کې جوان تیره وي نووللی لوخې چې ندي نو یو بر سره خلان نه کوي کېدې شي د یو بلمال ته زنې چې کم ننو غه شي د یو بللي زت ته چې کم او ځې اوپخېږي او بغ زه حد را شي دله خامخه یو نظامې حکومت په کار ده چې ددي لاسوني شي دې لاس کیونه <تصفح> سي نو چې دې د دې کې یو نظامي حکومت صفار څخه په ځل له سوای کې بل نظامي حکومت په ځل مردان کې شو بل نظامي حکومت چې کمن په ځل پیښور کې شو پويږي کنه نو دا وړو وړ حکومت ورسو شو جوړ شو دا یو پیړدا شو چې وړو دغه نظام حکومت په پاکستان کې څه شو جوړ شو دیم په افغانستان کې شو جوړ شو دا وړو وړ حکومتونه شو نوول دا ته باشاو مزاد نه ده چې یو بلته چې کمدنو لکه لاس سخ په ووي خبره باندې پوه شوي دا چې د یو بلته سوي لا سخت په ووي د خو به جګړی کي جوړيږ دنیا خو به د جګړو مرک ی به یو خخپ ووي بل بلته سوي په هر کم زورې به د زوره ور شوويخور را ک لی یو مرکین حکومت په کار په نظامي حکومت مرکزی چې دا ټول واړو واړو حکومتونه دغه د لاندې شي چې هغه د شاسې برتفاقه را به وي خلافت کبرا وتوی چې دا ټول یو خلیفده لاند شي د سالورو ته ارتفاقات ارباوی یو تمدن تمدند درجه اعلی لند دوم تمدند درجه ادنا درم نظامي حکومت سلورم مرکزی نظامي حکومت دا سالور ارتفاقات تی شاید سب باپا دی بانے سے کم دن صرف داویل چه انسان دی تا مجبوره دی دا دی انسانی و طبعی تا قاسادا دا سبا کیی گی لیکن دل تی صرف داویل بابونو کی باپا هر هر ارتفاق پان جدہ جدہ زان نسکے باست اکولیاتی ذکر کی جزیاتی نی ذکر کی وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ سَلَا سَتُ لَا دا درې انه موجودي کې فی جميع الناس پټول خلکو کې ثواب نه انداره ی کلي شوه جمال شو او درم نمبر اتحاد تقلید دا به خلکو کې په یو درجه نه نه ولي لا اختلاف امزجه الناس یو مزاجونه سدي مختلف دیو جوړیا نو تمیجاجونه وي مزاجونه سدي مختلفتی و هو وقلهم او خلونه سدي مختلفتی ال موجب للانبیاس ار اوقول چې ربا عیستی د پاره د راپورته دلو پرایې کلی باندې نه yani زنه چې کم نو ما ویلو چې زنه د ډیر ځای د مصلحت سوچ کې زنه د لیک ځای د مصلحت سکه سوچ کې دارنګ له حب الزرافتی غزوقي جمال چا کې اعلى درجه زوخه جمال چا کې ول استنباط الارتفاقات والاقتداء فيها درم په ایتحاد او په تقلید کې هم سدي زنه اعلى دی زنه سدي پاره استمباد منافع کیدو تدبیرات نافع کی ول اقتداء فیها ول اختلافهم درې مدام د چول اختلافهم فی التفرغ للنظر دا وجد اختلاف د نه په غفارخ کیدلو کی, کی چاته نظر او فکرتا زونو سره ټیم شته زونو سره ټیم نشه کارونچی اجس طالب سره ټیم ها غریب ته نور ته توتلا واچ سوکا نه پلوکا ها غریب ته زربای نه د پاره ته توت بل کارو کا نه بل کارته ته پاره دی ونحو ذالک من الاسباب نو کانا لیل حدان نو دو ارتفاقات دو دو سو شو حد شو الاول هو اللذی لا يمکنو ان این فکعانهو اهل الاجتماعات القاسرہ دا ادنا درجی غرا مخی کلا ادنا درجی غرا مونو کی خلق دا قیده والا مخی کی کلا کلا کلا کنا دا آغا دی فمنهم ظالمون لنفسی یا مخی هو اللذی لا يمكن دا آغا حد دی ارمبی چې لا یومک نو چې خریبا نو ممکن نه ده چې دد نه چې کمدننو یو اجتماعالله چې کمنوسه شي جو شي یع دد نه بهغیر کېدلی نه شي ل اجتماعات قاثره لکه وړوکې اجتماع والله قاسره اجتم والله که هل بعدې اوسکان شواه ق الجبال لکه با نه چیان شو د غونو د سرو صدون کې شو نه الب ده می عقالیې وفي أطراف والا خلق يوجد خارونه لقصده في طرف البانده من الأقاليم الصالحة في أغواطنه مزيداره وهو الذي نسميه بالارتفاق الأول شاسبه دي تمنغ ارتفاق سوايو اول يعني ده أدنى درجة ارتفاق والساني ما عليه أهل الحضر والقرى العامره دو مهاجه دي في أغيبان دي في ارتفاق درجة بانده خارون والا والقرى العامره وده أباد كله والا من م صالی حتتی ده او د زمک نه چې هغهه چې کمدونو صالح تي او مفید دي دغه یم چې کمونه به هوای مووتله ده مستوجبتې چې لایق ددي دي ان فيه چې پیدا شي په دی ک اهل لا خللااقفااضله د للو عملون د خللاکو خاوندان وال حکمه فین ک سره هونا ل کل اجتماعات ووز د مې خله <laughs> دا ځای کې فین نه خو که سره خو نا لکه دغه ځای کې د خلکوم ل د نوررو په نسبت سره سه دی ګډ دی یو کلی که نه یو بانډ وي نو د بانډو د جناي یو د کلي دی چې فرق نه وي خبره باندې پوه شوشي لکه په ګ کسه دی فرق دی دارنې لکه د دا جمع د جمعمی دمونځو جم د نور منظو فرق نه فرق دی که نه و از همت الحاجات نو چې غنه زیاته شي ضرورت هم څه شي زیات شي وکاسورت التجارب یا تجربې وسره د غشن شي ډیر شي نو فستم بتزنانون جزيله نو استنباد کول شي د غنه دغه ټوغه ټوغه طریقو او عزو علیها بالنواجذ او غیزان سربې کلی کی سکړي مثلی و طرف من هذا الحد او طرف اعلى بذي حد کی چې کمونه ما یتعاملوا الملوک او اهل الرفاهيه التامله هغه چې اغیله راځي کمونو استعمالی دا غریفاحیته کامله والا چې کامل سہولت چا د سوی حاصل ملکانان شو گورنران شو بادشاہان شو الزینا یریدو علیهم حکماؤ العمم ها خلک فرازی دی خو د خياران د ډلو دوی متونو خياران دی خو د رازينو دی لو یریځه تاسو لدا چې 660 پکارده هغه خياران دی لیجادت کی خرجه پر رازیو خيارانو سره په اسی و سره نه بادشاہان نه په سیاسي لګیله غیله راشه سکی ټوټ من هم سنااننو سال فاته خلونه من هم سنان سالی حتن له ځنه وهول لهې نوسممي فاینته حلوونه نود جوړ کې چې کمدننو دد نه چې کمنوښستهښته طرریق حاصل کې د دی ایستهښستهسه شي طرریق نه او خیرانو د ک د ځای په ځاینه چې کمم ځ او خیارانې د خارونو ته را هر خار ته نو چې د کم ځې او خیار خله غچ ته خار ته راغلی نو دااخاریان اون د دا دغه او خیرانوونه دا طرقیسه کې زده ک ن تحلیلونه نو زده ک د هغه طرریق مزدارې مدارې معوتدللی او دو تهمونږ ارتفاق سانانی وایو دا ارتفاقاکاعله شو ارتفاق سو شو شو واللهمه کملو ارتفاق اوستانی نو اوجب به ارتفاق انثالسمن دا دریم نمبر ارتفاق زهکر کوي چې خامخه چې کله دا دومره ګه شو او خار شو خارونه شو راځای شو او بل سره نو دیې به کل کل کل گاډای باندې جګړه دي دا گاڑیولې دي ځا ته ولاړه خلکو ته لارس کړي ده باندې کړي ده یو بوچولې دا ساده پلار روټ دي چې ده ته ما ته خبري کای لکه دوی به یو بر سره جګړې سکی راځي یو بوچته به روانه تاله بوتولې ده ما دا تاله ولاولې ده ساده پلار روټ دي چې ما ته تاله ولاو پاپل زکلړه ده تیځه کلړه ده ما سره تاله ولې ولا پټاله باندې بس کړي د عمر ګر دکان یې زمایست نشته ورشه دا ولدا زپلار دا دا دغه دغه دکان څخه ده نو کړه نو حساب وسکیږي جوړي کله به عزت ته دیو, دیو, دیو بل خطر کله مال ته دیو بل خطر حسدون رازي یو سودو بل څه د وژنه نظام حکومت ولا څه دی پکار دی ولهمه کمور ارتفاق قستانی اوجب به ارتفاقکنثالن نو دے واجب که چې کمو درم نمبر ارتفاع غال که نه هم لمه دا بیننه هم چې هر کله دائر شي د معاملات و داداخله هحول حد او را داخل شي ددي تر چې کمنو شوتییا او حول مل یو بل سره ټالمه ټول کول پیسې واخله در بهکم سړی اوشي که نه کارزارې چا ووجې دي ه ګاټه کهارري داسې په ک خام خس ک والتجحد <تصف> او انکار دو بل نکلا ستاب بچا پی سی د کم د لوي ستاب پی سي ز سړي زړو مانم نه ستاب ما سي پی سي نه انکارونه بار دي انه نشات بينهم اختلافات و منازعات پیدا کیږي د درمیاځ اختلافات او جګړې و, و انهم نشا فيهم من, تغل من تغلب عليه شهوات الرذيه د خلک بوي کې پیدای شي چې باغې و شهوات غاليبي ردي شهوات په کسی وي غاليبي او یو جبله عل الجرعه یبا دا غم مزاج کی چې کنه پبل باندې تعالی وی جرأت پکه بس اس شي چاته سو کن زلو کی یو دو سه پیډه ولور کی دا ولا سور کی خوان دور کی دا بدمشن ساس بدمشن شی خو لکتاب تبعی پکه ز مری توصی پروتی کنه دا دا پکه پروتی چاس یو گاډه ول لته ور کړو واچو دا خبره د پلر دغه په دې صوابه معنی راي کی د او ټولو نه دغه شانتی خو لري ولر شی في القتل في وجلك والنهب بلوتلك وانهم كانت لهم ارتيفاقات المشتركه النف اور دیدو پارجه کومونو داسه تدویرات تی نافع چاغه مشترکته النف ادی چیدین یو ز ساخلی لکه روډ دے بازار دے زدن ټول خلک شریکه ساخلی فائدہ اخلی لا یطب قواحد منهم اقامه لا یتیق واحد منهم یو تن تا قتل دچ دغه کار دیوکی دا کار په یو تن کې دلی نشی او لا تصل یا یو تاسانی گینه کینو ډیر وسه شی ګران شی او لا تصبح نفسه بها یات کمن غن غوړی چې یوازې د کار له کومه لکزان باندې یوازې سود نه دی وې چې په دې کې ماسر سود خریږي نو فستر علاق اقامت ملک یې یخذ بينهم العدل دوی مو محتاج دي چې کمن داس یو مشرطه ملک باندې پوش که کنه یو مشر ولا سده په کار دی چې فیصله کوي د ترمنځ د انصاف او یزرعاسيهم اورټی او فرمان نه دی دی یو مری او او مقابله ک د دی چې کم بههادري ځان ته زورور ب معاش هغه سره سکې مقابله کې و او من همول خیراج او سولی د چې کمونونهه اعی سی زونو پارا پااره سټکس د دا پول لبا د بټول با خلکزی باید دا به جوړهشاي واچ و دا د سرپ له به دا پول کېږي جوړي کې د د مد د باه با پهپ واچو داس احت نه به کو نه قوسترغه په مصرفه او بیا اقبۃ المال جمن په خپل ځای باندې سکی خارج کی نو او الارتفاق او الثالث ارتفاق الرابع د دې درمن قدرتی سره ورومس شو پیدا شو د دې درمر ارتفاق سره اول چې دا بیا کومونه رااله دا لزین یې الاخیو بل سره لري سوبې شو جوړی شو یا ملکونه واړ واړ شو جوړ شو ستټو نو جوړ شو که د یو مشرنی مرکزی حکومت د دا دا نه بیا په یو بل راللې کی و واجب الارتفاق الثالث او واجب ک چې کمنو ارتفاق الثالث سره مر ارتفاق وذالک انه لمن فرض کل ملک بمدینته هجر کل جدا شهرو مشره هرو گورنر سره خپل خارنه وجبی اله مال او را حاصل شوه ته چې کمنو دا غیر مالونه وانزم اله ابطال او رايوزي شوه سر ځوانان چې بس ملک سيپ سردار خ منګاستاسيو ولا سخپيو او بس جن بيسه قربان ہیں جان بھی حاضر ہے حاضر حاضر ہن ہمارا او چغی و دوالشو و داخلهم الصح والحرص او را داخل شود کې چې کمه شو رسه اوکیناته شاجر روفی م بين نه هم دد به ت خپل منندس کېږي جنګږي وتقااتلو نو اختلاپات په کې جګړي فستر رو فسترروله عقامت خللیفهه دد محتاجو چې کممنې اقامت د چا ته خلیف ته ویل ان القیا ل من تسل ته عالی هم خللافکووبه که خلیفه ته وای که داسې ټې وای بیا چې کمونو محتاج دی, دی ته تددی یو ټول یو مشر یو غت دی بیعته کی چې مونږ بددی مشر سکو مانو زه کورنی اختلافات په د ملکونو سشي ختم شي او ویل انقیادی یادې محتاج چې کومه تابعدارای د دا هغه چاته چې تسلل علی تسلط علی چې بدی باندې سیوي مسلط وی تسلط الخلافه الکبرى په د تسلط د خلافتي کوبرا وان بالخليفه خلیفہ ستو وي دا ساس صاحب چې کمنو د س مامند خبره کوي چې خلیفہ نور ستنو وي خو دې ته وجه میاصل لهو من الشوکت ما یرامه چې دل دا س رعب چې کمنو حاصل وي چې د خلکو حفاظت کوي شي کلمم تنی ایصل به رجل اخر ملک هو چې دې دی محفوظ دي د دینه چې بل څوک په دبان را اچشي دغه مملکت س کی واخلي اللهم الا بعد اجتماعات كثيره ها کو اور د ډېر اتفاق خوشي او ټول خلکو تراجم شي ازان خبر د ناټو و تسشي جوړ شي او بضل اموالن كثيره او ډېر مالونه شي خرشي لا يتمكن منها الا واحد بالقرون المتطاوله نه قادر کیږي چې کمندو په دبانې په دې خليفه باندې مگر یو تن قرون متطاولونه ش ټول خلکو په دا دای چرته کله اوشي لکه قرون متطاولين په اوګدو قرونونو کې ته شي و چې خلافت شي زایل شي اور باندې پوشیده ارشاد سره نږدې چې کمندونو او خلافتونه زایله کېدل کنه ويختلف الخليفه باختلاف الاشخاص والعادات او خليفه کوم چې کمندونو بیا د خلافت تقرر بار کيم خلق مختلفی لکه څنګه چې خلق مختلف ته چې کوم خلقو کې تعالی او بادری داش زونه زیات کېنه داسې زیات دي نو هغه خل دیر د خليفه سړي محتاج دي دغه چې داغه اسلام غیر د دینه کېدلې نشي ويختلف الخليفه باختلاف الاشخاص والاعادات واي امه تبايعها اشد واحد د کومو خليفه د کومو امه طبيعتونه ډير سخت وي تیز وي نو غي ډير محتاج دي کومو بادشاهانو او خلفاو ته ممنه وي دونه حفي الشح والشحنه چاغي بشومتي او پكينا کې لك کومو غي ډومره محتاج دي دا نه چي ضرورت نشته خو لك ډومره محتاج دي لك چا تیز سمرسي نو نوريد شاسب لنډ ذکر کوي ودام ټول جزيات ذکر کوله ن شو كليادة ت سك ذكر کووم ونااخن نو عن أصول هذه الارتفاقات ووفري سبواابها د السلب دابونه فيرسونه برد سك زيكرکو كما او جبه وقول الأمصاله زوي الأاخلاق الفاضله لسم چې وجبګ ل ددي لهغا كل خو امتونو دا معتدل امتونو خواندان دا لوی لوی اخلاقو و تخوضوه سنتا مسلمتا او دیچه کمدنو نیول د غیر طریقه مسلمه لایق تلو فیها اقاسیهم ولا ادانیهم لر یا نزدی بکی برابر دی مختلف ندی فستمیع لیمائی اطلاع علیک وگو تک دوی